الحمد لله الحمد لله ونستعين به ونزعه ونزع ونزع ونعوذ به من شرور أمسنا والسيئات عمالنا من يهل له فلا مذل له ومن يهلل فلا هاتي له أشهد أن لا اله إلا الله رحمه لا شريك له كرم لمن جردني وذكره وأشهد أن سيدنا محمدًا أفضل رسول سيد القلوب والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا إِبَادَ اللَّهُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ خُوسِكُمْ وَنَقْطِي بِتَقْوَ اللَّهُ إِتَّقُوا اللَّهُ فَفَقَّادَ الْمُتَّقُونَ وَمَن يَتَّكِ اللَّهَ بِإمْتِثَالِ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاجْتِنَابِ نَوَاهِي ظاهرًا وَبَاثِنًا مع اجتشعار التعظيم بسه والعيبة والخشية والرهبة من الله سينال خيرات عزيمة وتعادات جزي جزيمة منها النجاة من النار والغرامة في الدنيا والآخرة وعلمون أن إن قال التقوى حقا في هذا الزمان. نجد عوادك يمينا وشمالا أماما وراءا من أطائب الفاسدة وأخلاق السيئة وذلك وادخلوا في الإسلام كله ولا تخلط به غيره وفعلوا كلما أمركم به الإسلام Min usulin wa furuhin, wahkamin, dunat jarihi wa tiari, wasadu al-tanazza wal-istilah. Kemaufallah Allah Taala di Al-Quran Al-Amin. Amin bilahe min al rajim Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا املوا القلوب باسمك فولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بني على خمس شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه wa ita az-zaka wa siyaam ramadan wa hajjil bait rawahu muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat ah yang dirasmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita telah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Rajab. Tentunya Hal ini menjadi keharusan atau sebagai kesempatan emas bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas atau mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala melalui memperbanyak amal ibadah, sodakoh dan lain-lain amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wataala. Jangan sampai Kesempatan yang emas ini Kita sia-siakan begitu saja tanpa Dengan tanpa melakukan apapun Ataupun kita sia-siakan Dengan melakukan berbagai bentuk penyimpangan Terhadap ajaran Allah Melakukan berbagai macam kemaksiatan Yang mana Hal itu akan membawa kesengsaraan bagi dirinya. Oleh karena itu, marilah kita sempurnakan amal kita di bulan yang mulia ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang jahil. Jangan sampai kita termasuk orang yang boling terhadap diri kita sendiri. Marilah kita menjadi orang yang cerdas yaitu orang yang sungguh-sungguh dalam mempersiapkan pundi-pundi perbekalan untuk kehidupan kelak di akhirat nanti. Karena kita semua ini akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk menuju kehidupan yang hakiki di akhirat. Ma'ajiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai suatu titel mutaqin. Tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Karena di dalam meraih ketakwaan yang sesungguhnya. Dalam kehidupan di akhir zaman ini. Kita akan menghadapi berbagai macam rintangan. Berbagai macam kendala. Baik dari sisi kanan. Ataupun dari sisi kiri. Baik ada yang di depan kita. Maupun ada yang tidak di belakang kita. Semuanya itu akan menghambat kita. Untuk mencapai mutakin yang sesungguhnya. Oleh karena itu. Marilah kita. Menjadi orang yang Islam secara sempurna. Secara apa, Secara menyeluruh. Jangan sampai kita menjadi orang Islam. Hanya pilih-pilih. Atau mencampur aduk ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Kalau demikian, kita akan menjadi orang yang menyesal. Kita akan menjadi orang yang rugi kelak di akhirat. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berfirman di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuladzina amaludkulu fissil mikafah. Walaa tastsabu kuduat al-shaytan, innahu lakum aduww um mubin. Sadaqul Qadim. -oh. Ya Ayyuhan Ladinahamanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik dia beriman mulai dari kecil sejak lahir di lingkungan keluarga Muslim, atau mereka yang baru masuk Islam. Udhulul Fisil Mikafah. Masuklah Dalam agama Islam ini secara menyeluruh. Tunduklah terhadap peraturan Allah. Dalam segala tingkah laku. Ketika kita hidup di dunia ini. Masuklah dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Ambillah seluruhnya. Jangan pilih-pilih. Jangan sekali-kali. Ajaran Islam ini Kita campur aduk dengan ajaran lain Sehingga Apa yang kita lakukan ini Akan ditolak oleh Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu Lakukanlah apa yang diperintahkan Di dalam ajaran Islam ini Baik itu dalam segi usul Baik itu dalam segi huruk Baik itu dalam segi hukum-hukum di dalam Islam. Jangan sampai kita pilih-pilih. Jangan sampai kita memilah-milah. Semua hukum di dalam Islam. Akan membawa kemaslahatan kehidupan di dunia dan di akhirat. muslimin, Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Agar kita hidup di era globalisasi ini. Hidup di era keterbukaan ini. Hidup di era manusia ingin bebas. Manusia ingin berekspresi sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita sebagai orang Islam. Punya prinsip. Punya pegangan dalam berekspresi. Dalam mengungkapkan pikiran kita di depan orang banyak. Dalam melakukan amal ibadat kita di tengah-tengah masyarakat. Pada zaman sekarang ini kita harus hati-hati. Karena banyak orang dengan alasan hak asasi manusia. Dengan alasan kebebasan berpikir dan bertindak dan itu dijamin oleh negara. Kita sebagai orang Islam ingat apa yang disampaikan Nabi. Wa'al ma syi'ta. Berlakulah apa yang engkau kehendaki. Tapi ingat fa innahu madzim. Apa yang engkau lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik akan dibalas kebaikan oleh Allah Sukanawadala. Kalau tindakan kita jelek, tindakan kita melanggar aturan agama, nisya, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal di dalam neraka jahanam. Itulah pesan Rasulullah agar kita hidup di dunia ini betul-betul memiliki prinsip yang kuat. Apalagi di negara kita sekarang ini sedang diguncang dengan berbagai macam bentuk budaya dari luar. Berbagai macam bentuk keyakinan yang di luar ajaran Islam ingin menyusup-nyusup ke dalam ajaran Islam. Ingin menyampur aduk di dalam ajaran Islam. Mereka semuanya itu adalah tidak lain ingin menghancurkan kesucian, kemuliaan, dan kebesaran ajaran Allah Subhanahu SWT. Apalagi yang masih hangat di dalam ingatan dan penglihatan kita. Baik itu yang disiarkan oleh media cetak, disiarkan oleh media elektronik, dengan datangnya Seorang artis Datangnya seorang yang tidak ber Perilaku yang baik Apakah itu contohnya LG TM Semuanya itu Walaupun dibungkus dengan baik Ingat Kalau namanya bangkai Kalau namanya kejelekan Walaupun bungkusnya sangat rapi dan baik. Pasti itu akan bau jelek. Pasti itu akan membawamu borot bagi kehidupan warga negara Indonesia. Khususnya kaum muslim. Memang dalam menanggapi hal itu beragam. Ada yang mengatakan tidak apa sejuta orang luar datang ke Indonesia Indonesia tetap namanya Indonesia benar Indonesia tetap tidak akan berubah, tapi yang berubah adalah karakter bangsa Indonesia ini, orangnya tidak akan berubah tetap tetapi karakter watak dan hati mereka akan berubah seperti mereka itu, itulah yang harus kita waspadai Itulah yang harus kita cermati dalam kehidupan di dunia ini agar kita tidak tergorong orang yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu satu contoh dalam tantangan budaya dan perilaku dan akhlak yang sangat jelek di hadapan kita. Dan yang lebih berat lagi Tantangan dalam segi usul buruk. Tantangan dalam segi akidah. Yang menghadang di samping kanan kiri kita. Di hadapan kita. Kalau kita tidak hati-hati. Kita akan tergerumus ke dalam situ. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda. Berpesan kepada kita. Innal Islam bunia ala khams. Agama Islam ini didirikan atas lima pokok. Yang mana hal itu dijadikan sebagai rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat Allah ila illa Mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah iqomish mendirikan salat. Wa itaiz zakah mengeluarkan zakat. Wasiyami Ramadan Dan puasa di bulan Ramadan Dan pergi Haji bagi yang mampu Itu adalah Pokok dasar Di dalam ajaran Islam Di kalangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tentunya hal ini disampaikan Oleh Nabi Bukan sekedar hanya Sebagai hafalan tapi harus kita kaji betul. Kita dalam, Kita pahami dan kita amalkan. Kenapa demikian? Agar di dalam kehidupan ini seandainya ada orang yang mengajukan satu bentuk rukun iman yang berbeda. Kita sudah waspada. Kita tidak akan terpengaruh. Kita tidak akan goya terhadap hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu setelah ditinggal Nabi, berbagai macam akidah muncul. Di antara di sini adalah akidah rohido. Atau si'ah imamnya isna asyariah. Mereka punya rukun Islam sendiri. Tidak sama dengan kita. Mereka adalah as-salam, as-salam, az-zaka, al hajj wal-wilayah. Kenapa demikian? Mereka punya rencana sendiri. Punya satu keinginan agar ajaran dari Rasulullah yang diteruskan oleh para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para ulama salaf soleh, tidak dikenal oleh masyarakat umum. Tidak dikenal oleh umat, sehingga umat menjadi orang yang sesat. Ini kita harus waspada. Oleh karena itu, marilah rukun Islam ini kita jaga. Terutama sholat ini. Sholat kita kerjakan sesuai dengan waktunya. Tepat waktunya, rukunnya, syaratnya. Ma'asyiral Muslimin rahimahumullah. Masalah sholat ini juga akan kita menghadapi berbagai macam rintangan. Salah satu contoh. Dalam buku sholat. Dalam ma mazhab Ahlul Bet. Yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Kita harus waspada. Bagaimana? Coba kita lihat. Dalam halaman 228 sholat jum'ah yang sedang kita lakukan pada saat ini kita sebagai umat Islam yang mana ajaran itu dari Allah disampaikan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para ulama salaf itu adalah hukum wajib ain bagi setiap orang laki-laki tapi bagi mereka tidak bagi orang rafidur tidak sholat jum'ah Hukumnya bukan wajib a'in. Tapi adalah wajib ahliya. Wajib untuk memilih antara melakukan sholat jum'ah dan sholat dor. Dan lebih diutamakan meninggalkan sholat jum'ah. Kenapa demikian? Karena pada saat ini belum muncul imam yang maksud yang dia tunggu-tunggu. Kemudian kita bertanya Apakah kewajiban Allah Yang disampaikan sudah jelas Di dalam Al-Quran Di dalam hadis Nabi Dan dicontohkan oleh Nabi Hanya sekedar menunggu orang yang tidak jelas Ini adalah Satu tantangan bagi kita Kita jangan sampai terpengaruh Oleh paham-paham yang demikian Kita harus teguh. Dan realita kita akan menghadapinya, kita akan dihadang oleh mereka-mereka. Oleh karena itu, mari kita fahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafirul Muslimin, Rosmakhmulo. Oleh karena itu, marilah di bulan Rajab ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak-banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena di bulan ini Allah akan memberikan satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kini kita jangan kita lengah, jangan kita sia-siakan. Sebelum Israel datang untuk menjemput kita. Oleh karena itu mudah-mudahan. Di bulan yang mulia ini. Bulan Rajab ini. Kita yang hadir ini. Diberi umur yang barokah. Diberi rizki yang barokah. Keluarga kita yang ada di rumah. Juga demikian. Diberi rizki yang barokah. Menjadi keluarga yang barokah. Sehingga kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai menangi bulan Ramadhan Sehingga kita dapat memperbanyak amal ibadah Dan yang lebih penting mudah-mudahan Kita tetap menjadi orang yang Huznul Khotimah Allah mahtim lana bilhusnil khotimah Wahawin alayna syakaratil maw Wahsyurnam murafakotal ulama Wal awliya waswada Waswalikin fil hayati Waba'dan mamat آمين يا مجيب السعين إن عسنا الكلام كلام الملك العلام والله تعالى يألوا بقولين يهدد المهددون وإذا ترئى القرآن فاستمنوا له وأنفتوا لأن لكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الأزيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ira amali man jahada bihi anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khala'iqi wal Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun wa a'udhu nu min khabar wa amma ba'du fa ya wa nafsi bittaqwallah ittaqullah ta'ala وذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظ على الصلاه وحضور الجمعه والجماعه وعلموا ان الله امركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته وفي قال تعالى ولم يزل قائلا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa adzallam alil khulafai rashidin. Al-lazina khawadu bilhakdi. Wa kanu bihi yaadilun. Sadatina. Abi Bakr wa Umar wa Osman wa Ali. Wa ansari ashabi nabiika ajma'in. Wa anidtabiina. Wa mantabiham bi ahsanin ila yawmikin. Allahumma aizzal islama wal muslimin. Allahumma ahlikil yahudah wal nasar Fi durina, waslihulata umurina, wajallillah ma wilayah tanafiman kau, maka watapoka. Allahumma tafah. An wal waba, wariba, wazina, wazalazidah wal mipan, wasu alfitan, ma zhar minha wa ma baton. An beladina haza in nizya khasa, wa ansari beladil muslimin amah, ya rub alalamin. Allahumma fird. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من الأموات اللهم سلق أمت محمدين اللهم فرج أمت محمدين اللهم ارحم أمت محمدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ترى الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasana wa kina azaban ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fakhsya wal munkari wal ba'i ya'ibukum la'allakum tadhakkarun fasbiru wa an washkuru 'ala ni'amih yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum waladhikurullahi akbar